Hej! Du lyssnar på en podcast som heter A-ordet och den handlar bara om ämnena kristen tro och anarkistisk ideologi. Okej, kanske lite annat också. Vi som pratar i avsnittet heter Alice, det är jag som pratar och en annan person som heter Jonathan. Vanligtvis gör vi intressant i samtidigt men den här gången så ringde vi varandra så bara började vi snacka jättelänge och så plötsligt var vi igång med avsnittet och glömde att presentera. Men... För att du ändå ska veta vad det är du håller på med så är det här podcasten A-ordet och idag ska vi bara prata om skog. Övergång på att prata om den här intervjun som eh, Du gjorde för är Det, det är en månad sedan ungefär En månad sen och då kommer det nog vara En månad ish Lite mer plus eh, när vi faktiskt händer det här Men kan du recappa lite grann Den intervju vi snart ska lyssna på Vi pratade ju lite om den I förra avsnittet och det handlar om Om eh, Och eh, arbetet För att skydda den från avverkning Och jag stötte på den här den här frågan genom kolonierna.se Som är en sida som handlar om typ naturskyddsarbete Och civilisationskritik Säkert lite mer än så också Men de hade information om ett skogsläger Som också var i, här i Västernorland. Så att jag, jag var med på det lite grann Jag var inte med på hela för det kunde inte Men då tänkte jag att det skulle vara intressant att intervjua dem också Lite om deras arbete och vad de gör så det är, om, det är lite om, om Sammanhanget mm. Det visar att landsbygden är en plats Där man ändå kan ha lite svängrum Att ändå dra ihop ett sånt här Ganska anarkistiskt skogsläger Utan att eh, det drar till sig Supermycket Säpoagenter håller jag på att säga Nej men mycket uppmärksamhet Jo men det var alltså, Jag tror att man kan göra någonting Väldigt anonymt i väldigt lång tid Om man vill det Alltså Det är en det, det skulle väl börja bli problem om någon försöker avverka skogen Och det blir en konflikt kring det liksom. Det är väl mm. först då det skulle, det skulle kunna uppmärksammas Annars tror jag att det vore ganska lätt att typ flytta ut i skogen här Utan att någon skulle märka någonting på väldigt lång tid mm. Inte ens om man skulle flytta ut som en grupp Och ha som en mindre skogsby Alltså, inte om man inte pratar om det <laughs> Så det är inte så mycket folk som rör sig i skogen förutom typ under jakten och eh, skogsarbetare och så vidare Utan det är, ganska mm. så, eh, det är också någonting som, som jag tycker är lite viktigt att prata om För att det är en så himla stor resurs och eh, ha så mycket skog runt omkring sig Och det finns ju en del skyddade områden Det finns en del områden som är liksom gammal skog som är väldigt fin Även om det mesta är liksom granåker och inte liksom riktig naturlig skog den skog som finns, där det där är väldigt homogen. Alltså det är och väldigt lite äldre skog. Alltså skog där trädar faktiskt fallit och där det växer lite huller och buller. Och det här är ju en jättenackdel för djurliv och mikroorganismer och fåglar och så. Det som brukar kallas nyckelbiotoper. Mm. Eller vad är nyckelbiotop? Visst kan det vara typ allt, men att det är en, ex, en art som är extra viktig för att allt ska överleva eller? Jag är inte jättepåläst om just Nyckelbiotoper, jag förstår det som liksom en, Ett område där det finns Mycket eh, värdefulla arter Eller rödlistade arter och att man då har skyddat det området specifikt mm. Och vissa, vissa Det kommer ju kom personen Som vi intervjuar eh, prata om också Men vissa delar av den här skogen är skyddad På det sättet Men då blir det också om man skulle avverka skogen i alla fall eh, Men skydda de här Nyckelbiotoperna, då blir det liksom små öar av skog som står mitt i en, ett stort kalhygge Det känns ju uh, inte som att de kommer överleva urplockat Nej men, nej men precis uh, Och det är ju också ett problem liksom att uh, Det här vet jag för att jag, jag läste om det på gymnasiet uh, Djur behöver liksom skog som är skyddande för att kunna röra sig mellan olika områden För att uh, röra sig i ett öppet område liksom Det är, en, det är, en, det är ganska farligt för djuren liksom. An, eller jag antar att det är samma sak med typ lavar och växter som är skyddade, Att De behöver liksom möjlighet att kunna sprida sig också för att överleva och liksom vara långsiktigt. Mm. Och det är redan tillräckligt mycket saker som hindrar att djur och växter ska kunna sprida ut sig på det här sättet. Även om det finns lite. Jag vet att det finns superintressanta projekt där man gör naturgångbroar över vägar. Som ser ut som en viadukt Men egentligen så här fortsätter skogen En liten strimma över vägen Där det går att passera Det är väl lite om, om just vilse skogen det mesta sägs i intervjun Ja precis, vi kanske ska rulla Så får ni lyssna själva Vi sitter i ett vindskydd i Vilseskogen. Det är jag, Jonathan. Jag heter eh, Göran och jag bor här på byn. Eh, vad är Vilseskogen för någonting? Vilseskogen är väl egentligen det är en av de första skogarna jag mötte. Men det är som att Vilseskogen tar ju egentligen inte slut. För innan var Vilseskogen mycket större. Men nu har de ju huggt ner den. Men gränserna är egentligen bara uppsatta av... Staten och SCA och egentligen så finns det ju ingen gräns men den blir ju mindre och mindre. Vad är speciellt med? Alltså speciellt med skogen här är väl att den är, ja men dels att jag går i den väldigt ofta och känner att jag har en väldigt bra kontakt med den. Men dels också att den är, ja men väldigt gammal. Väldigt mycket döda träd som ligger ner med många små växter och svampar och tickor och sånt där som inte finns på så många andra ställen. Sen är den ju också som en slags kärna för byn. Som liksom håller byn ihop. Ja men om inte den finns så är det som att byn lite hynar bort. Hur märkte ni att skogen är avverkningshotad? Jag måste tänka lite. För det har ju varit mer än den här skogen som vi har kämpat för. Det var också Jampmyrskogen förr. Men den, den har de ju avverkat nu. Men jag tror med Vilseskogen så var det att vi fick brev helt enkelt. Eller så var det att vi såg på avverkningskoll.se Man kan gå in där och så kan man typ välja ett område Någonstans i Sverige och sen så får man Ett mejl när de har Avverkningsanmält I det området Och det måste de göra en viss tid Innan, innan de får hugga Men sen måste också SCA Kalla in till samråd För att ja, de följer En sån här certifiering som heter FSC FSC det är väl typ som Man kan väl jämföra med typ kravmärkning Det är en slags stämpel som ett företag kan få om de följer vissa riktlinjer. Jag är inte helt säker på exakt vad det innebär, men det innebär att de måste ta vissa både ekologiska och sociala hänsynsåtgärder på något vis. Det innebär samråd? Om man läser om samråd så innebär det en sak, men om man har varit på ett samråd så innebär det något helt annat. För ett samråd ska egentligen vara en, en dialog mellan lokalbefolkningen och eh, SCA eller företaget, men eh, Ja, vi var på ett samråd och vi fick lite baguette och lite frukt och kaffe men inte så mycket mer än så. Det var mest som att de, de sa bara vad de skulle göra och sen så, ja, vi fick fylla i ett papper med saker som vi tyckte. Och sen så bara nekade de allt. Och det var inte, alltså vi ställde ju inte så här helt, helt orimliga krav. Det var typ så här, spara lite, lite runt stigen där vi går och... Spara längs med bäcken och ja, lämna den här delen, och, men de bara nekade allt. Har ni haft någon mer dialog med SCA på något sätt? Ja, innan det var samråd så kom, åkte vi dit till kontoret på någon slags, jag vet inte, snacka lite. För att de vill helst inte ha samråd, för att det är lite krångligt, för de måste ha massa folk ifrån typ Sundsvall och ja massa grejer. Mm. Men ja, det hände väl inte så mycket. Vi sa bara att vi vill ha samråden då för. Alltså, vi visste lite att samråden inte hjälper någonting för att vi hade samråd med förra skogen, Jämtmörskogen, och det var bara helt nonsens. Men eh, om man begär ett samråd så får man ju extra tid och då får skogen stå kvar längre helt enkelt. Vi har väl snackat med dem lite då och då på telefon. och det var ju några som står stormade deras kontor och, och skängde YSCR väldigt högt. Men det var kanske inte en dialog, det var, det var ju mer som fuck you typ. Det låter ganska roligt ändå. Men hur är, hur är stämningen i byn kring eh, just avverkningen? Finns det några som är för avverkning? Ja, det finns det väl. En i alla fall. Det är rätt många som är emot. Det är några som kanske är lite emot i tystnad och lite bitter framför sin vedspis. Men jag tror att de flesta tycker det är väldigt tråkigt att... Skogen försvinner och alla säger ju hela tiden det att oh, alla ängar växer igen och ja, allt sånt. Och man, de tycker liksom inte att ett kalhygg är det bästa sättet heller. Det var bättre för när man tog ett träd här och där typ. Men det är klart det är vissa som tycker att det vackraste som finns är ett här omkring Så är det ju. Jag skulle vilja fråga en person som säger det hur de tänker för jag har hört många säga att det finns de som säger att det vackraste som finns är ett kalhygge, men jag har aldrig hört någon, någon säga det på riktigt. Men här finns det ju ett motstånd på något sätt. Och hur, hur ser det motståndet ut? Ja, nej men än så länge har väl det mesta motståndet varit byråkratiskt. Alltså samråd hit och dit, hålla på att inventera skogen, alltså leta efter arter som är speciella som kan göra att den blir skyddad. Och blir en som man kallar nyckelbiotop. Och det har väl gått rätt så bra. Vi har redan fått till en del som är nyckelbiotop. Men eh, det är en stor del av skogen fortfarande kvar som. Ja men en del av den är ju minst lika fin. Och vi vill ju ha kvar allt. Och sen har, det ju, har vi också haft eh, ett läger i skogen. Där det kom massa folk. Och ja, men där vi hade diskussioner om strategi och, och olika sätt som man kan skydda skogar på eh, och olika sätt som skulle kunna fungera här och pratat om att det kan vara svårt att hålla på med motstånd om det är vinter och problematiken med det och sen har vi försökt sprida helt enkelt eh, det har skrivits någon, någon artikel och det finns några som vill göra reportage och lite sådana grejer som kanske är på gång och vi förra vintern så var det någon som filmade någonting som skulle kunna bli en dokumentär som, som håller på att klippas. Men nu har vi ju testat alla sådana byråkratiska och lagliga medel och det verkar ju inte ta oss längre och de tänker fortfarande hugga skogen. Nu måste det ju till något annat helt enkelt. Finns det problem med att eh, det kommer... Hjälp utifrån eller att det kommer folk från andra ställen som kanske inte har en relation till byn eller, eller som eh, har en annan erfarenhet av... av eh. Alltså ett problem jag kan tänka som skulle kunna uppstå det är om det kommer hit någon som bara helt inte har någon inblick i kampen här och i situationen och i folk som bor här omkring och... Allting måste ha sin gång. Men man måste vara smart och välja rätt strategi vid rätt tillfälle. Vad talar för att vilseskogen kan få finnas kvar? Alltså på något sätt så ser jag inte den här kampen som en enskild kamp för vilseskogen. Utan som en, ja, men en kamp för allt det vilda. Detta är liksom mer som en spillra på något vis. Ja, jag vill bara säga det först det känns som att, visst, de kanske hugger vilse skogen. Och vi kanske har gjort jättemycket motstånd. Och man kan bara tänka så här shit, allting var bara förgäves Men det finns ju fortfarande gamla skogar kvar. Och då har vi ju ännu mer kött på benen. Vi vet ännu mer och vi vet så mycket motstånd på vintern eller vad vi nu behöver lära oss. Men hoppet just för den här skogen är väl, men problem som vi har det är väl typ att Få hit folk, framförallt på vintern tror jag det kan vara sjukt svårt att få hit folk. Och sen så är det ju inte en jättestor skog. Det är ingen megagruva som ska anläggas här som kommer påverka massa människor. Det är typ inte så många samer som håller till i området. Det finns ju, det finns ju väldigt många andra projekt som kan tyckas vara väldigt mycket mer viktiga att få folk till. Men ja... Vi, vi bara älskar den här skogen och tänker ändå försöka och det är också praktiskt för att vi bor här och då kan man liksom hålla på med motstånd utan att behöva resa iväg och så kan man resa iväg också och sprida den här kampen och dela erfarenheter och sådana grejer men hopp är väl att det kommer hit mycket folk när det behövs. Hur kan man få reda på när det behövs och hur kan man ansluta sig i så fall? Ja, vi håller väl på lite med det där, men det har väl fallit lite i glömska. Men vi har en maillista som man kan skriva upp sig på. Och sen läggs det också upp, om någonting skulle hända så kommer det läggas upp på koloniorna.se direkt. Så om man följer den, man kan följa den både på Facebook eller bloggen, så får man ju reda på det. Vi håller också på att sammanställa någon slags telefonlista. Till folk som har sagt eller som vi tror kan tänka sig komma hit rätt så omgående ifall det behövs. Ja, man kan, man kan maila kolonierna om man vill. Och vi kan ju hjälpa till att förmedla kontakt också genom aordet.wordpress.com eller aordet.podcastet@gmail.com Om det är någon som vill ha hjälp att komma i kontakt med Folket i Vilseskogen på det sättet. Jag ville också fråga om ni ser några kopplingar mellan kampen för skogsbevarande här och för det vilda och andra frågor på olika sätt? Ja, men först och främst ser jag en stor koppling till en, en slags man kan väl kalla det kolonialism eller en slags struktur eller ett system där de som är i södra Sverige eller i tätorter eller städer lever på bekostnad av glesbygden eller det man skulle kunna kalla en koloni som tenderar att vara i norra Sverige. Ja, men anledningen till att man vill hugga ner den här skogen det är ju för att man ska kunna tillverka tamponger och och, och ja, brädor och pappersmassa och sånt som mestadels transporteras söderut. Och det är samma sak med gruvor och allting. Det är ju för att göra typ solpaneler och smartphones och sådana grejer. Så det är ju, ja. Hela Norrland håller på att försvinna och fraktas söderut. Men andra frågor. Det blir så abstrakt. Men alltså jag, jag tänker mycket på, på kampen här som. Det är liksom inte bara en kamp för miljön som ett separat. Eller så här naturen eller miljöfrågor. Utan det är ju. Det är ju en kamp för ett helt annat sätt att vara på. Som att liksom leva närmare naturen och ett mer simpelt liv utan någon form av avancerad teknologi och, och städer och brus och medier och jobb och lön och pengar och ja men allt sånt där. Och liksom hierarkier och makt och vi jobbar ju mycket med, så här med konsensus och... Men också genusfrågor och att liksom, eh, försöka ha mer jämlikt. Allting hänger ihop på ett eller annat sätt. Jag tänker också att eh, typ an, en anledning till att skogen här avverkar är att SCAs ägare ska få fetare utdelning. Så där, där tänker jag också att det finns en koppling på något sätt. Eh, finns det fler skogar som ni känner till som är hotade? Mm, ja... Jag är inte helt uppdaterad på hur det går med alla kamper. Men det finns rätt många kamper i Sverige. Och jag i andra länder. Men eh, det finns ju eh, några kär. Men det är väl mer att de ska lägga en gräva mm, Och sen är det Ojna skogen. Jag vet inte riktigt vad som händer där på Gotland. Men det är väl, jag tror det är uppe i miljödomstolen. Och så skickar de det till något ställe. Och sen skickar de tillbaka det. Och så går det sådär typ. Sen är det ju... Gallock, uppe utanför Jokkmokk, där de också vill anlägga en, en järnmalskruva. Där har de ju redan huggt en del av skogen, men det är ju mycket kvar. Det är ett jättestort område. Vissa delar ur skog. Sen finns det ju också... Ja, det finns lite fler. Men sen så finns det ju jättemånga skogar som antagligen SCA planerar hugga som är gammelskogar. Bara att ingen har... Så här. <laughs> Ingen är där och ingen har uppmärksammat det. Men just på skogsfronten är det väl i Sverige. Jag tänker en sak som kanske borde ha nämnt tidigare. Men just skillnaden mellan en skog som den här skogen. Som är en gammal skog eller en urskog. Och vanliga skogar eller vad man nu ska kalla dem för någonting. Granplantage. Granåker. Nej men det har varit rätt spännande för vi har ju hållit på att inventera jättemycket nu. jag har aldrig inventerat för jag kan liksom, eller kunde ingenting om det men eh, då har jag fått lära mig bara en gammal skog här och, och det som det som utmärker en, en riktigt levande och gammal fin skog det är att det finns jättemycket död i den Eh, jättemycket död ved Alltså träd som har dött och ramlat i marken Och legat där länge För det är där det växer massa små saker Små kryp och grejer Tickor och sånt där Så det är väl egentligen det mest som utmärker En gammal skog Och sen så är det att den är skiktad i olika lager Och stora fuktiga partier och Ja så såklart gamla träd Sen finns det säkert andra, men så, här, så är det här i alla fall. Jag vet inte hur det är på andra ställen. Det var de frågorna jag hade. Eh, är det någonting annat som ni vill lägga till eller säga? Nej, jag tänkte mer på det här med att det här är ju inte en kamp bara för den här skogen utan det här är ju en kamp emot hela civilisationen skulle man kunna säga, för min del. Det var sjukt spännande intervju. Det mig mycket om skog och kamp och saker. Eh, Göran avslutar med att säga att det här är inte bara en kamp för vilseskogen utan en kamp mot hela civilisationen. Eh, säger vi om det, Jonathan? Eh. Eh, jo, men vi pratade lite om det efter intervjun också, vi som var där. Uh, och just så här att problematisera det lite också Med att vissa människor är ju väldigt beroende av civilisationen för att kunna ta, ta den plats de har rätt till uh, Eller hur man ska uttrycka sig Med den civilisationen ger ju mycket, om man tänker liksom i en väldigt stor abstrakt term, Så ger ju civilisation väldigt mycket möjligheter till människor som, som inte skulle haft de möjligheterna Om det inte fanns viss teknik till exempel och samtidigt så, så tar ju civilisationen så som den ser ut idag väldigt mycket plats Så att det går ju att vara emot eller kämpa mot civilisationen utan att kämpa mot alla de positiva saker som civilisationen gör Alltså nu som det ser ut idag så prioriteras liksom ibland någons begär efter en ferrari Högre än en annan persons begär efter att kunna röra sig eh, fritt um, mm. Och där tänker jag att det är, det är liksom inte så, så enkelt Och svart och vitt som eh, typ primitivismens belackare vill, vill påskina men, men primitivism har ju också en tendens att förenkla Och det är inte det som, som eh, Göran, som han kallar sig här Vill föra fram utan, utan snarare att eh, det finns en en stor process av råvaruextraktion som liksom skiter i väldigt mycket andra världen och bara sätter profiten högst. Mm. Och att det urbana livet är ett väldigt utrymmeskrävande sådant. Ja, men precis. Men civilisations, eller preventivismen har ju smutsat ner lite civilisationskritiken. Eller det, det är en liten av en het potatis civilisationskritik i många narkistiska kretsar. Civilisationskritiken är ofta anklagad för att vara både såhär... Och transfobisk Så det känns superviktigt att nyansera Det sista uttalandet Men skönt att höra att ni hade en bra dialog Om det Men, jo, men där finns det också en sån här Idé om typ naturliga auktoriteter och så vidare som jag kan tycka Är jättedestruktiv Ja oh, nej men det känns, det känns deprigt Typ om de formella strukturerna Faller så slipper man ha så här Typ ordfattiga svetsare Som styr utan det blir så här starka ledare Nej, men usch. Och det, det Där blir det ju väldigt konstigt och genomtänkt liksom. och Det det är Ultra darwinism typ. Allmän precis ja. Samtidigt så måste man ju vara, kunna liksom Kämpa mot de destruktiva aspekterna Av civilisation och kämpa mot eh, De uttrycken Av civilisation och att kunna liksom kämpa för att det ska kunna finnas Vilda aspekter på sidan om civilisationen Eller vilda alternativ typ mm. Men vad ska man säga om en sån här kamp? Alltså skogen, om det skulle ske någon typ av Mer kraftigare motstånd När om Skogen avverkas i framtiden alltså, Vad spelar det roll med Några personer som försöker hålla Skydda en skog Var, hur, Gör det någon skillnad i den, liksom, den stora Den stora Berättelsen liksom? Jo men eller är. Oj det där nu kan jag svara Nej, på nu, ett, ja, nu olika du... <laughs> <laughs> det olika sätt Men jag tänker att Varje seger är väldigt viktig för en För en liksom bredare Människopositiv rörelse Eller ja, progressiv rörelse Som Som är ganska fattig på segrar liksom Och dels är ju det här Det här är ju en kamp för den här skogen Men också för För att ha ett eh, Samhälle som så här, respekterar att Respektera värdefulla skogars värde Jag tänker på den Den podden som, vi, som du tipsade mig om Det var en gång en skog Eller det fanns en skog, vad heter den? Det var en gång en skog Och det jag tänker där är liksom att eh, En skog kan bli Så himla värdefull för för de som bor nära den liksom. Och en, att den blir avverkad kan spela så himla stor roll För den här förskolan som brukar ha alla sina utflykter där till exempel men, mm. men det är ingenting som liksom tas hänsyn till i den nationella debatten Utan då är det liksom bara ja men de här människorna får liksom Det som är så otroligt värdefullt för dem Få stå på sidan av för att, för att det är eh, värdefullt för Ja eh, för att eh, liksom Ge utdelning och åt aktieägarna liksom Det värdet räknas alltid Så mycket högre mm. Jag skulle säga att det finns ett tillskäl också Och det är alltså Jag är uppvuxen på lands, i landsbygden Så att eh, glespridsperspektivet Är superviktigt för mig Ur det perspektivet tycker jag det känns skitviktigt också Att skydda någonting som, Och tala om någonting Och agera för någonting som är så pass vanligt eh, Utanför städerna Att man pratar om någonting som konkret som en skog Och nu tycker jag, väldigt bra ut jämlikhetsperspektiv, att visa att det finns liv utanför staden som är viktiga och som inte bara kan köras över. Och det tycker jag är viktigt också när man tänker så här, varför skogen ska skyddas och varför man ska kämpa för den. För i sådana här lägen också pratas det ofta om inresta propsaktivism det är i och för sig en teknik för att liksom Snacka ner aktivister som ägnar För mycket av sin tid och engagemang Det var på tapeten När Gruvkampen i Gallok Var aktuell Då menade att det åkte mycket folk från södra Sverige Och gjorde ganska jag menar så här, Byggde barrikader Och sånt och inte var insatta I den lokala kontexten mm. eh, Och det vet jag inte Hur väl det stämde liksom. Jag vet att de utbildade sig väldigt, fruktansvärt mycket på plats Och försökte prata med med de som berördes av, av gruvorna. Alltså framförallt hade de dialoger med samerbyn och sånt. Mm. Men att det är skitviktigt här också att allt som görs görs för att skydda de intressen som personer har som drabbas av att vildskogen eller andra skogar avverkas. Vilket kan vara både djur, natur och människor. Liksom. Mm. Att man inte skyddar skogen för att man tycker att det ska vara skog i Norrland. För att mm. det är fint och Kampa och vandra i skogen För att det är ett urbant intresse Och det är väl alltså, Jag tänker att det knyter också an Till att så här, många Det här är ju en Alla de här frågorna är ju komplexa liksom, Med Gallup och så vidare också att, eh, Det är ju det sitter ganska djupt liksom, att Det kan ju vara så att det är många Många som tänker att Om ja, någon slags storhetstid kommer tillbaka Om det här stora gruvföretaget kommer Och att ja, det blir väldigt mycket Arbetstillfällen och så vidare eh, och, och jag tänker att det, är en, det behöver vi kanske inte gå in på just nu Utan man kanske kan komma tillbaka till det Och kanske intervjua någon som har lite mer insyn i de frågorna också Utan bara säga att så här, ja, men det är ganska komplext eh, Samtidigt tänker jag med så här skogsfrågan här Att de, det finns kanske inte så mycket skyddsvärd kvar Som inte är skyddad Alltså de här 8-9 procenten av skogen som är skyddad Är kanske inte så himla... Utöver den så kanske det inte finns så himla mycket Och då skulle det faktiskt inte hota skogsindustrin än som den ser ut idag Att så här, bara skydda den skyddsvärda skogen som finns kvar Man Nej. kanske skulle komma upp i så här, 12% procent Och så skulle man ändå inte komma upp i de här utlovade 17% procenten eh, Och det skulle inte på något sätt hota skogsindustrin i sin helhet Det skulle skära lite i marginalen liksom mm. eh, Men sen så, så är det ju också Alltså vart tar vinsterna från de råvarorna vägen? Så alltså de försvinner ju till stor del i väg. Det är väldigt lite som går till löner som går till liksom att folk ska kunna försörja sig på det. Utan en stor del av pengarna försvinner ju bara. Mm. Och det visar ju att det är en ganska tom dröm. Personer som antingen i Gall och välkomnar en gruva eller välkomnar en avverkning. Att mm. den förhoppningen om jobb ger inte så himla mycket. Även om man kan förstå att. Den förhoppningen är trevlig att landa i liksom mm. Nej men, och där, alltså jag menar, där vill man ju, det, det man skulle önska sig Tänker jag, är att det skulle ske ett mycket djupare samtal om så här Hur försörjer vi oss och hur, hur fördelar vi de resurser som finns På ett så bra sätt som möjligt Med respekt för, för naturvärden och liksom hållbarhet på riktigt typ Det finns en sak till som, som jag tänker är väldigt intressant Och det är just det här också med att det finns kontakter med andra kamper eh, Framförallt i det här fallet så var det aktivister som kom från Tyskland Från Hambacher eh, Sådana här tillresta proffsaktivister <laughs> som, som då alltså Min upplevelse var att de ändå lyssnade in väldigt mycket Vad, vad folk på plats tänkte Och eh, bara bidrog med liksom, erfarenheter och, och rent konkreta strategier. Men det som är intressant lite med, med också att, dela med, att de delar med sig av en upplevelse av en, en kamp som har blivit lite mer permanentad. Att det blir en, en temporär autonom zon av en ockuperad skog. Och det är ju en, en sån sak som skulle vara väldigt intressant om det är någon som skulle ockupera den här skogen. Eh, hypotetiskt. Och, och det kommer fler personer. Att det blir liksom en, en permanent bosättning. Inne i skogen. Där man försöker liksom samexistera med skogens ekologi. Som en en anarkistisk klan. Ja men typ. Eller en liten ja. bosättning liksom. Ja. Nej, jag det finns en sociolog. Jag tror att det är Sig Sigmund Bauman som pratar om urbana klaner. Så jag tycker det var roligt bara att det var samma begrepp. Det är, Sociologi. Tjafsa. Sociologi är ju sjukt intressant Aha. Så tjafsat på tänker jag Ja, det handlar inte alls om folk som Fysiskt bor i skogar utan om andra saker men... men, eller jag vet inte Jag tycker det är jättespännande för att Det är någonstans, så jag tycker det är väldigt Fantasiäggande att tänka sig det här liksom. Det är samma sak med Lazard I Frankrike som Som också är ett sånt där ockuperat område För jag tänker Att många som Syr sig till sociala rörelser det Längtar ju efter någon slags Gemenskap Eller det är i alla fall någonting som jag kan uppleva väldigt konkret liksom att mm. Längtar efter en gemenskap Och att det är den här Liksom från den, den Kapitalistiska alienationen Så längtar man till någon slags stamgemenskap Ja men exakt Och alla de här Platserna där Det börjar skapas någon typ av autonom zon eller jag tänker att det finns Utrymme för så himla mycket Mer lekfullhet än i resten av livet, att Du får bygga som du vill, du får göra som du vill, du får Göra de aktiviteter du är viktiga som du tycker är viktiga, liksom mm. Du behöver inte göra det och ta med om dagen Och du har det, det, lite det. kraft över på kvällen, liksom Precis, det är väldigt livgivande Nej men, jo precis, en, en annan sak som Jag tänker det är värt att nämna med, med just den här typen av att eh, den de möts ju väldigt ofta av en väldigt stark repression från staten Alltså, eh, Polisen går in mer eller mindre som en ockupationsmakt Som är krigförande liksom, med väldigt mycket vapen För att så här, lösa upp den här typen av autonoma zoner Och någonstans så tänker jag att det är också en, ett tecken på Att det faktiskt är en strategi som funkar Och en strategi som faktiskt uppfattas som ett rejält hot från staten mm. Men tror inte du att det är bara för att eh... För jag tänker, polisen resonerar ju ofta så, på ett så extremt paranoid sätt. Att, mm. att de bara tänker att Nej, men, vi måste bryta upp det här för det kan finnas vapen och knark där inne. Mm. Att det egentligen inte är anarki de är rädda för. De är rädda för vapen och knark. Är det en äh... cynisk tolkning eller är det inte? Alltså, jag, jag kan säkert tänka mig att det finns en. en uh... Dimension av det samtidigt så kanske det kan vara ett svepskäl också ja, Det är, det, är det man pekar på liksom. men, men det är eh... kanske exakt som i ett, vid ett Demonstrationstillfälle eh, Som nyss när eh, de här nya fruktansvärda föreningen för uteslutna Sverigedemokrater eh, Liksom åkt runt eh, och, nej men, och så är det folk som så här går lite nära för att bli förbannade och så motas de bort därför att polisen måste reagera som om man ska gå fram och slå någon på käften med ett baseballträ. Liksom, fast det är en person som går framåt och hytter med pekfingret. Mm. Eh, och att det är alltid överreaktioner. Liksom. Det, finns ingen, det finns ingen logik, det finns inga proportioner mm. i, vad, i hur staten liksom svarar på en sån här saker. Och det kanske är en svepskäl att alla accepterar Om man säger att men, de har knark vapen Så då mm. kan vi göra så här jo, jag, alltså, jag tror att det är ett sätt som man Försöker motivera det på liksom. eh, Och sen tror jag att du har en bra poäng Eller ett exempel är ju det här liksom, När NMR var på, var i, på Gotland eh, Under Almendalsveckan, Och det var någon feministisk, feministisk initiativ Som typ började diskutera med någon av dem Och fick stryka av polisen Mm. Jag kommer inte ihåg de exakta detaljerna Men det är ganska tydligt liksom att Den personen gick då från att vara En partipolitiskt aktiv person Till att bli liksom en vänsterextremist För att polisen Var där för att liksom skydda NMR för att de hade fått tillstånd Eller något i den stilen Var det inte så att uh, Det var NMR-personen som Arfilade den här Jo 50... så var det Jag tror att jag sett den video och vi pratade om den här I vårt förra avsnitt också Uh, vi kanske borde kolla upp detaljerna Men jag tror du är rätt mm. jag, kommer ihåg det också jag minns det ganska säger. tydligt Och då motar poliserna bort Den här uh, feministen Men inte mm. Och nazisten får stå kvar mm. Och där ja, ja men det är ett ganska tydligt exempel Men uh, Sen tänker jag i podden Apans anatomi så går de igenom det här Med uh, lassad En del i ett av avsnitten Kan du berätta uh, bara vad lassad är? Jo, det är också en, det är en flygplats i, ett flygplatsbygge i Frankrike som har blivit inställt nu. Och det har varit ockuperat fram och tillbaka i flera år. Alltså mest sedan typ 2008 eller något sånt. Och det här går apans anatomi genom detaljrikt i episoden Zoner att försvara. Och det här har blivit liksom från att... Det har funnits en del småbrukare i Lasad som är liksom ett våtmarksområde. Och så har de här småbrukarna liksom skapat någon slags allians med, med ockupanter som har kommit dit för att liksom bosätta sig där för att skydda det här området. Så att det här har blivit liksom en, en gemenskap eller ett eget samhälle. Och nu när, nu när flygplatsbygget är inställt så eh, försöker liksom den franska staten bryta upp det, de försöker se till att så här, Folk antingen tecknar individuella kontrakt Med staten för att man liksom ska dela upp det i enheter igen liksom att mm. Man vill inte ha det här kollektivet Utan man vill att samma normer som råder i resten av samhället ska råda också i det här området Lasad men då har de som bor där istället skrivit ett eget kontrakt som de har skickat till staten Och hela min källa här, den här podden, Opensat Anatomi Så att där får man ju mycket bättre inblick i det här för de har bättre koll och bättre källor liksom Men det jag tänker är intressant är just det här att det blir en, Ett nytt samhälle som uppstår ur den här ockupationen Och när när den typen av samhällen bildas och knyter kontakter och så vidare så, så händer det någonting väldigt väldigt intressant. Sen mm. vet jag att det finns problem där också liksom, med hur, hur sköter man beslutsfattandet i lasad och så vidare. Och det finns motstridiga intressen och konflikter som på alla andra ställen. Där går väl alltså, motståndsarbetet in i en ny fas som jag tänker knyter mm. an lite till. Det har ett samtal med Chad Meyers för några avsnitt sen. Alltså, vad, är, vad händer dagen efter revolutionen? Vad gör man då? Mm. Mm. Um, och då går man in i en fas där man plötsligt inte bara ska stå ut en kort tid mot repression sida vid sida och bryta ner mark utan göra saker långsiktigt. Börja göra långtråkiga saker tillsammans och liksom städa och göra matfördelningar och gräva. Uh -huh. Nej, och det är helt andra utmaningar Man bygger relationer framförallt Där måste man börja lita på varandra Bli duktiga på att samarbeta Och mm. lösa konflikter Sabnidia har gjort ett avsnitt Om Lazad Där de liksom har gett röst åt några som är kritiska Till, till eh, hur området Styrs typ. Som mm. säger att det börjar bli mer kommunistiskt typ, eh, Att det är vissa personer Som tillskansar sig makt och jag tänker att den tendensen finns någonstans inom oss alla Vilket är lite en sak som alla måste jobba med Men, men kan man göra det i längden utan att den tendensen får överhanden? Liksom? Jag tänker att det är den stora utmaningen på något sätt Motarbetar din inre Stalin Ja men precis I tried to know which words to sing so many times And I've tried to know which chord to play And I've tried to make it rhyme And I've tried to find the key That all good songs are in And I've tried to find the notes To make that great resounding din But there's a bad man in everyone No matter who Så är det uh, uh. Collect Ja uh, ni... Nej Det kör vi igen, vi missar det på det avsnittet Men vi vill ju såklart Att ni ger era pengar Till någon annan, för de är inte era Man uh, har ni fått dem någon uh, Och de tillhör någon annan uh. Ni har fått dem av Guds skaparen Sluta himla med din Jag reda. stulit era pengar från någon annan Jag stulit era pengar från gud Nej <laughs> ja. äh. Föga för och förvånande Så är den här eh, Veckans, eller det här avsnittet Skollekt, eh, Skydda skogen eh, Det är det, det det går ut till skogen Och då kan man bli medlem i någonting som heter Skydda skogen eh, Jonathan, vad är det för någonting? Uh, ja men det är, en, det är en förening som jobbar med att uh, värna om uh, skyddsvärda skogsområden och så vidare. De, uh, Jag vet inte jättemycket om dem men, men de figurerade i det här sammanhanget och de lånade ut utrustning till Wilses-skogen. Till, uh, uh, jag vet inte hur mycket de visste om det men det var snällt att de lånade ut utrustning. Så att uh, vill ni hjälpa till att täcka lite slitagekostnader så, så är inte det en dum idé. Mm. Bra, är det tält och grejer eller? Eh, nej, typ lite rep och klätterutrustning. Ja, ah, bra. Som, eh, som användes på det här skogslägret. Så mm. det sa jag säkert mer än jag fick säga. Men, men det var ingen som sa till mig vad jag inte fick säga. Så kifikning. Jag men, lite. Jag har sett äh, det häftiga bilder med på sådana här rep. kan användas från bilder från hambascher i skogen. När folk firar sig upp ner från enorma träplattformar 10 meter upp i träd och sånt där de bor. Coolt. Sånt kan man använda det till och de kan man sponsra. Men eh, skydda skogen tar inte emot donationer så att, eh, vill man hjälpa dem så är det bäst att bli medlem tror jag. Jag mm. hittar ingen information på hemsidan om att ta emot donationer så att eh, då kan man gå in på skydda hemsida. skyddaskogen.se och där hittar man information om. När man blir medlem mm, Det låter bra Då är vi klara för idag Ja, vi Tack. hörs vid ett annat tillfälle um, Har det bra tills dess uh, Och som vanligt så Kan ni mejla oss Ni kan kontakta oss på Facebook Skriva till oss via Audetpodden ordet Och vår mejladress är Allt på ja. Jornatan som säger Ska jag säga det den här gången? Ja, också? gör det A -ordet podcast At gmail.com ja, <laughs> det... Väldigt uppenbart att det inte är jag som sköter den här Nej äh... den går till, till Min äh, Thunderbird äh, Men äh, Livepodd kanske Ja äh, har vi tur så Tänkte vi det är ju sånt där äh, Alla anarkisters äh, Hate Love period Var fjärde år när man bråkar om Om man ska rösta eller inte men vi tänkte köra lite valvaka, kanske livestreama från vår Facebook-avordet-podden. Och det kanske, blir, det kanske blir helt debatt. Mm. För att du tänkte rösta ja. femte kolonnade. Exakt, och du tänkte inte rösta din privade mup. Ja, precis. Så ja. är det. Så att, eh, det kan bli jättespännande och ja. spännande mm. ordväxlingar. Precis, yes. men until then, ha det bra. Hallå, mm. ja, är samhället? Hej då. Hej.